Анголон, Голон, Анжеліка. Вогнище на Грецькій площі. Частина четверта, розділ 53. Як ви назвете його дочку моя? Кантор. Кантор – це ж не християнське ім'я. А мені байдуже, сказала Анжеліка. Дайте мені мою дитину. Вона взяла дитину з рук чоловікоподібної повитухи, яка зустріла її в цьому сумному світі. Червоний, ще мокрий, як жива грудочка, загорнута в клапоть від брудного простирадла. День ще не скінчився. Прикрашений годинник палацу правосуддя не встиг пробити о півночі, коли син страченого графа народився. Серце Анжеліки було спустошене, тіло розбите, змучене, все в ній кровоточило – і душа, і тіло. Колишня Анжеліка померла разом із Жофреєм Депейраком, але разом із маленьким кантором народилася нова жінка, в якій збереглися лише крихітки вражаючої ніжності та наївності колишньої Анжеліки. Все те дикунство й непокірливість, що таїлися в неприборканій дівчинці з Монтелу, раптом сколихнулися у ній, чорним потоком вирвалися назовні через відкриту рану її розпачу та жаху. Вона рукою відштовхнула від себе охайну жінку, що лежала поряд із нею, і вся горіла і тихо марила. Але друга її сусідка, її Анжеліка теж відтіснила до краю ліжка, запротестувала. У неї ще вранці почалася кровотеча. Анжеліку каламутило від нудотного запаху крові, якою був просякнутий весь матрац. Анжеліка натягла на себе другу ковдру. Жінка знову щось протестуючи пробурмотіла. «Все одно вони обидві приречені», – думала Анжеліка. «То хай хоча б моя дитина і я спробуємо зігрітися та вижити». Ще не зовсім прийшовши до тями, лежачи в зловісній темряві на своєму убогому ложі, Анжеліка широко відкритими очима дивилася крізь рваний полог на жовте світло сальних свічок. «Як дивно!» – думала вона. Помер Жофрей, а до пекла потрапила Анжеліка. У цьому пеклі, насиченому густим, як туман, огидним запахом випорожнені крові, чулися розпач, плач, стогін, скарги. Пронизливий крик новонароджених не припинявся ні на мить. Здавалося, ніби співають… Якийсь нескінченний псалом, то голосно, то тихіше, то раптом із новою силою, вже в іншому кінці палати. Повітря було крижаним. Незважаючи на переносні жаровні, розставлені в коридорах, все тепло несли протяги. Анжеліка починала розуміти, яким страшним досвідом породжений жах бідняків перед лікарнею. Хіба це не напередодні смерті? Як вижити тут? Серед цього скупчення хвороб і нечистот де, одужаючи, лежать разом із заразними, де хірурги оперують на брудних столах бритвами, якими перед тим голили бороди клієнтів в своїх цирульнях. Наближався світанок. Дзвони задзвонили до ранньої меси. Анжеліка згадала, що зазвичай у цей час монашки кладуть перед брамою лікарні мерців, щоб їх завантажили на візок і відвезли на цвинтар невинних. Скупі промені зимового сонця, можливо, висвітлять готичний фасад цієї старовинної лікарні, але вони вже не зможуть пожвавити зашиті в савані трупи. Огорну та туманом, що піднімається з річки, міська лікарня на своєму острові посеред сени цієї водної артерії, що постачала Париж і служила стоком усіх нечистот, нагадувала Зорі, що йде назустріч корабель із проклятим вантажем. Хтось відсмикнув полог. Два санітари в заплямованих халатах оглянули трьох жінок, що лежали на ліжку. Підняли ту, що стікала кров'ю, і поклали її на ноші. Анжеліка побачила, що нещасна мертва. На ношах уже лежав трупик дитини. Анжеліка подивилася на свою дитину, яку вона притискала до грудей. Чому він не плаче? Може він також мертвий? Ні, він спить, стиснувши кулачки. І личко у нього спокійне, навіть кумедне для новонародженого. Малюки не підозрював, що він дитя горя та злиднів. Його личко нагадувало бутон троянди, а голівка була вкрита світлим чубчиком. Анжеліка раз у раз будила його, боячись, що він померче вмирає. Він розкривав свої каламутні, блакитні очі і тут же знову засинав. У палаті черниці доглядали породіллі. Вони виявляли величезну самовідданість і мужність, які могли черпати лише у своїй вірі у Бога. Але жахливі умови лікарні. Бруд постійно ставили перед ними нерозв'язні проблеми. Пристрасне бажання жити змусило Анжеліку проковтнути вміст миски, яку їй принесли. Після цього, намагаючись не думати про сусідку, що мечеться в Маринні, і про закривавлений матрац, вона постаралася заснути, щоб набратися сил. Якісь наясні видіння проходили перед її заплющеними очима. Вона думала про Гонтрана. Зараз він бреде десь дорогами Франції. Ось він зупинився біля мосту, щоб заплатити мито, але вирішивши поберегти гроші, почав писати портрет митника. Чому вона згадала про Гонтрана? Так, він став бідним підмайстром і блукає Францією. Зате над ним чисте небо. Гонтран був із тієї ж породи, що й ті хірурги, які в одній із палат лікарні зараз схилились над страждаючим хворим, прагнучи розгадати таємницю життя та смерті. У цьому півсні, відмовившись від усіх земних умовностей, Анжеліка раптом зрозуміла, що Гонтран – один із найпрекрасніших людей у світі. Такий, як і ті хірурги. Думки трохи плуталися в голові Анжеліки. Чому ж тоді хірурги? Лише бідні цирюльники, прості крамарі, яких зовсім не поважають, адже вони так потрібні людям. Чому Гонтран – людина з таким багатим внутрішнім світом – яка силою свого таланту може захоплювати самих королів лише знедолений жебрак-ремісник, який порвав зі своїм класом. Але навіщо вона думає про ці непотрібні речі? Зараз їй потрібно тільки одне – набратися більше сил, щоб вийти з цього пекла. Анжеліка провела у лікарні лише чотири дні. Нелюдима і сувора вона вимагала для себе найкращі ковдри і забороняла акушерці торкатися брудними руками до неї та її дитини. Вона брала з-під носу дві миски з їжею замість однієї. А одного ранку вона зірвала з послушності чистий фартух, який та щойно надягла, і поки бідолаха бігала до старшої черниці, розірвала його на бинти для себе та підгузки для свого малюка. Коли її дорікнули, вона мовчки спрямувала презирливий непохитний погляд своїх зелених очей на черниць, і вони відступили. Циганка, що лежала в палаті, сказала своїм товаришкам – по-моєму, ця дівка зеленими очима – віщунка. Анжеліка заговорила лише раз, коли один із піклувальників міської лікарні, тримаючи біля носа надушену хустку, прийшов до палати, щоб зробити їй догану. Як мені передати, люба моя? Ви не бажаєте, щоб інша хвора розділила з вами ліжко, яке вам надала громадська благодійність? Ви, здається, навіть зіштовхнули на підлогу двох хворих, які були такі слабкі, що не змогли бручатися. Невже ви не каєтесь у своїх вчинках? Міська лікарня повинна приймати всіх, хто потребує допомоги. Та ліжок не вистачає. Тоді краще відразу зашивайте в саван всіх хворих, які до вас надходять, грубо відповіла Анджеліка. У лікарнях, створених паном Венсаном, у кожного хворого своя постіль. Але ви не допустили, щоб у вашому закладі, де панують обурливі порядки, теж зробили зміни, Бо боїтеся, як би не довелося відповідати. Куди йдуть усі ті пожертвування, про які ви мені кажете? Куди йдуть гроші, які дає міська влада? Невже люди такі безсердечні, а держава така бідна, що не може купити більше соломи, щоб щодня міняти матраци під тими хворими, які бруднять їх, а не залишати нещасних гнити у своїх випорожненнях? О, я впевнена, коли тінь пана Венсана бродить лікарнею, вона ридає від горя. Опікон, уткнувшись у свою хустку, здивовано дивився на неї. За 15 років, що він піклувався над кількома відділеннями лікарні, йому доводилося мати справу з безглуздими, крикливими жінками, скандалістками, непристойними повіями. Але ніхто, ніхто з них, хто лежить на цих жалюгідних ложах, не давав йому такої відповіді, та ще й так чудово висловлюючи свої думки. «Жінко», – поважно сказав він, випинаючи груди, – «Судячи з того, як ви міркуєте, у вас достатньо сил, щоб повернутися до себе додому. Отже, якщо ви не цінуєте надане вам благодіяння, покиньте наш притулок». «Охоче», – уїдливо сказала Анжеліка. «Але не перш ніж мій одяг, який при моєму вступі сюди з мене зняли і засунули аби як разом із лахміттям хворих віспою, з чумним одягом добре випруть при мені. Інакше я вийду звідси в одній сорочці». Піду на площу собору Паризької Богоматері і там кричатиму, що всі пожертвування знаті та гроші з державної скарбниці йдуть у кишеню піклувальників міської лікарні. Я кличу до людей ім'ям пана Венсана, совісті нашого королівства. Я кричатиму так, що сам король вимагатиме перевірки рахунків вашого закладу. Якщо ви це зробите, з лютим виглядом схилився до неї піклувальник, то я накажу вас зв'язати і замкнути разом із божевільними. Анжеліка здригнулася, але витримала його погляд. Вона згадала про славу, яку створила їй циганка. «А я обіцяю вам, що якщо ви зробите ще й цю підлість, то всі ваші близькі помруть до кінця року. Зрештою, я нічим не ризикую», – подумала вона, лягаючи на своє огидне ложе. «Адже люди такі дурні». Коли вона покинула цю жахливу лікарню, вільна, жива, одягнена у все чисте, паризьке повітря, що колись вона знайшла жахливим, здалося їй свіжим, просто чудовим. Вона йшла майже швидким кроком, тримаючи на руках дитину. Зараз її турбувало лише одне. У неї дуже мало молока. І Кантор, який досі виявляв дивовижну розсудливість, ставав неспокійним. Він проплакав всю ніч безперервно. Марно намагаючись висмактати щонебо з її порожніх грудей. «Там є кози», – подумала вона. «Я вигодую свого малюка козячим молоком». «Нічого, хай він буде схожий на маленьке козиня». А що сталося із Флоримоном? Звичайно, вдова Кордо його не покинула. Вона славна жінка. Але Анжеліті здавалося, що вона розлучилася зі своїм первістком багато років тому. Познайшли йшли люди зі свічками в руках. З будинків долина в запах гарячих оладок. Анжеліка згадала, що сьогодні 2 лютого свято стрітення Господнього, внесення Ісуса до храму та очищення Богоматері, і в цей день за їм усі дарують одне одному свічки. Бідолашний мій маленький Ісусе, подумала Анжеліка, поцілувала кантора в лоб і ввійшла у ворота тампля. Наближаючись до будинку вдови кордо, вона почула дитячий плач. Серце її відчайдушно забилося, підказавши їй, що це плаче Флоримон. Спотикаючись, назустріч їй біг малюк, а за ним, китаючи в нього сніжками, мчала зграя хлопчиків. «Чаклун! агов маленький чаклун! Покажи свої ріжки!» Анжеліка з криком кинулася до сина, обхопила його вільною рукою і, притиснувши до себе, увійшла до кухні, де стара, сидячи біля вогнища, чистила цибулю. Як ви могли дозволити цим нерубам мучити його?» Вдова Кордо витерла тильною стороною руки очі, що сльозилися від цибулі. «Тихше, Люба моя, я й так подбала про малюка, хоч ви зникли кудись, і я не знала, чи побачу вас колись. Але ж не можна, щоб він цілий день морочив мені голову. Ось я і виставила його на двір подихати свіжим повітрям. А що я можу зробити, якщо хлопчаки називають його чаклуном?» Хіба його батька і насправді не спалено на грецькій площі? Доведеться йому звикати. Мій хлопчина був трохи старший, коли в нього почали кидати камінням і дражнити висельником. О, яке чарівне маля! І стара, відклавши ножа, із захопленим виглядом підійшла помилуватися кантором. У її жалюгідній кімнаті Анжеліку відразу охопило почуття блаженства. І поклавши обох хлопчиків на ліжко, вона поспішила розвести вогонь. «Який я радий!» Повторював Флоримон, дивлячись на неї своїми блискучими чорними очима. Він чіплявся за її спідницю. Мамо, ти більше не втечеш? Ні, мій скарбе. Подивися, якого гарного братика я принесла тобі. Я його не люблю. Одразу оголосив Флоримон і ревниво притиснувся до неї. Анжеліка сповивала кантора і піднесла його ближче до вогню. Малюк потягнувся і позіхнув. Боже, яким дивом, незважаючи на всі страждання, змогла вона народити таке пухке дитинча. Декілька днів Анжеліка прожила в Тамплі досить спокійно. В неї ще було небагато грошей, і вона сподівалася на швидке повернення Раймона. Але якось після полудня її викликав до себе отець Тампля, в обов'язки якого входив поліцейський нагляд за цим привілейованим острівцем Парижа. Дочко моя», – оголосив він на простець. Від імені пана Великого Пріора я маю повідомити, що вам необхідно залишити Тампль. Як ви знаєте, він бере під своє покровительство тільки тих, чия репутація не може завдати шкоди честі його маленького князівства. Отже, ви маєте звідси виїхати. Анжеліка хотіла було запитати, в чому її дорікають. Потім подумала, що краще просто піти і кинутися в ноги герцогу Вандомському Великому Пріору. Але тут вона згадала слова короля – я не бажаю більше чути про вас. Значить, знали, хто вона. І, можливо, навіть побоювалися її. Вона зрозуміла, що безглуздо просити підтримки у єзуїтів. Вони чесно допомагали їй, поки було що захищати. Але тепер гра програна. Ті, хто, як Раймон, скомпрометував себе причетністю до цієї темної справи, повинні були бути вилучені. Добре, сказала Анжеліка, стиснувши зуби. Я покину тамполь до темряви. «Я знаю, що ви заплатили за кімнату вперед», – сказав Балі, згадавши гроші, які вона дала йому в день приходу Куасіба. «Вас звільнять від витісного дня». Повернувшись до себе, Анжеліка склала свої нехитрі пожитки в невелику шкіряну скриню, тепло закутала обох дітей і посадила їх поруч із речами на тачку, яка вже послужила їй службу під час переїзду до Тампля. Вдова Кордо пішла на ринок. Анжеліка залишила їй на столі трохи грошей. «Коли я буду багатша, я повернуся сюди і віддячу її щедріше», – подумала вона. «Мамо, ми йдемо гуляти?» – спитав Флоремон. «Ми повертаємось до тітки Ортанс. І побачимо бабу?» Так він називав Барбу. «Так». Хлопчик заплескав у долоні. Дорогою він із захопленням дивився на всі боки. Штовхаючи перед собою тачку, Анжеліка йшла бруківкою, де рідкий бруд змішався з талим снігом. Із любов'ю дивилася на обличчя своїх дітей, що притиснулися одне до одного під ковдрою, в яку вона загорнула їх. Думки про долю цих двох таких щатандітних істот не давали їй спокою. Небо над дахами було чисте, хмари зникли. Напевно, вночі не буде заморозків, бо останні дні потеплішало, і бідняки, в яких нічим топити, мабуть, підбадьорилися. На вулиці – Пекла в кварталі Сен-Ландрі, барба радісно скрикнула, побачивши Флорімона. Малюк простягнув до неї рученята і гаряче поцілував Господи, Янголядко, ти моє, бурмотіла служниця. У неї тремтіли губи, а широко розплющені очі сповнилися сльозами. На Анжеліку вона подивилася, як на привид. Мабуть, вона мимоволі порівняла цю жінку з суворим, змарнілим обличчям, одягнену бідніше, ніж вона сама, і з тією розкішною дамою яка постукала цей будинок кілька місяців тому. А Анжеліка в цей момент подумала, що, мабуть, Барба зі своєї мансарди бачила багаття на грецькій площі. На сходах хтось тихо скрикнув, і Анжеліка обернулася. Ортанц зі свічкою в руці, здавалося, замерла з жахом на сходах. Слідом за нею на сходовому майданчику з'явився прокурор Фалоде Сансе. Він був без перуки, у халаті та вишитому нічному ковпаку. Цього дня в нього був лікар. Коли він побачив свою своячку, у нього від страху підвисла нижня губа. Нарешті, після довгого мовчання, Ортанц витягла вперед тремтячу руку і беззвучно сказала: Забирайся, ваша проклята богом сім'я і так довго жила під моїм дахом. Замовк не дурна сказала Анжеліка, знизуючи плечима. Вона підійшла до сходів і підняла погляд на сестру. Я піду. Але прошу тебе. «Дай притулок невинній малечі. Через них у тебе не буде неприємностей. Забирайся!» – повторила Ортанц. Анжеліка повернулася до Барби, яка притискала до грудей Флоримона та Кантора. «Барбо, ти добра дівчина. Я залишу їх на тебе. Ось усі мої гроші. Купуватимеш їм молоко. Кантору годувальниця не потрібна. Він любить козяче молоко». «Забирайся! Забирайся! Забирайся!» – верескливо кричала Ортанс. Вона почала тупотіти ногами. Анжеліка підійшла до дверей. Останній погляд вона кинула не на дітей, а на сестру. Свічка тремтіла в руці ортанс, кидаючи тіні, що танцюють на її спотворене обличчя. «Невже», – подумала Анжеліка, – «це з нею ми лежали на широкому ліжку і від страху, притискаючись одна до одної, чекали, коли з'явиться мама з Монтилу, привид, який тинявся по кімнатах замку, витягнувши вперед руки». Анжеліка вийшла і зачинила за собою двері. На секунду вона зупинилась, дивлячись на одного із клерків, який, піднявшись на табурет, запалював великого ліхтара над конторою метра Фалло де Санце. Потім круто обернулася і пішла вулицями Парижа.